A rejmszi harangok Néhány órával később a Franciaország címerével ékesített díszágyon, hosszú, vörös bársonyköntösben, mellén összekulcsolt kézzel feküdt fülöp. A püspökökre várt, akik majd a székesegyházba kísérik. Az ágy mellett az ugyancsak pompás öltözékű főkamarás, Adam Héron állt. A halvány januári reggel tejszínű fényben füröztötte a termet. Kopogtattak az ajtón. Kit keresnek? kérdezte a kamarás. A királyt. Ki keresi? A fivére. Fülöp és Adam Heron csodálkozva és bosszankodva nézett egymásra. Rendben van, jöjjön be! Ült fel könnyedén Fülöp. Felségednek csak kevés ideje van, jegyezte meg a kamarás. A király megnyugtatta, hogy a beszélgetés nem fog sokáig tartani. A szép Mársi Károly úti ruhát viselt. Az imént érkezett Reimsbe, és csak egy percre állt meg, való szállásán. Arcán és járásán is érzett a harag. De bármennyire dühös volt, bíborba öltözött és hierarchikus pózba fekvő bátyjának látása megrendítette. Elkerekült szemmel hallgatott. Mennyire szeretne most a helyemben lenni, gondolta Fülöp. Aztán megszólalt. Itt van tehát jó öcsém, Hálás vagyok, hogy megértette kötelességét, és meghazudtolja a rossz nyelveket amelyek azt jövendőlték, hogy nem jön el a koronázásomra. Hálás vagyok. Most azonban siessen átöltözni, mert így nem mutatkozhat a szertartáson. El fog késni. Előbb fontos dolgokról kell beszélnem önnel, felelte már. Fontos dolgokról vagy olyan dolgokról, amelyek önnek fontosak. Most az a legfontosabb, hogy ne várassuk meg a papságot. A püspökök néhány perc múlva érkeznek. Nos, majd türelemmel lesznek, kiáltotta Károly. Egyik a másik után bátyámnál mindenki nyitott fülekre talál, és hasznot húz abból. Csak éppen engem nem úhajt figyelembe venni. Most azonban meg kell hallgatnia. Akkor hát beszélgessünk, Károly, ült Fülöp az ágy szélére de figyelmeztetem, hogy rövidre kell fognunk a mondani valunkat. Más mozdulata, mintha azt mondta volna, majd meglátjuk, majd meglátjuk. Aztán leült az egyik székre, és mindent elkövetett, hogy gőgősnek lássék, és állát minél magasabbra emelje. Szegény Károly, figyelte Fülöp. Lám, valóá bátyánk modorát akarja utánozni, csak hogy nem elég testes hozzá. Fülöp, kezdte Károly, én már több ízben kértem, hogy adja meg számomra a rangot, és növelje örökrészemet, valamint járandóságaimnak összegét. Kértem ezt, vagy nem? Mohó família, mormokta Fülöp. Mindeddig azonban süket fülekre találtam. Most utoljára kijelentem. Eljöttem Reimsbe, de csak akkor veszek részt a koronázásán, ha a periszékben székben ülhetek. Ha nem, elmegyek. Fülöp egy ideig szótlanul nézte öccsét. Tekintetének súlya alatt Károly szinte összetöpörödött, elolvadt. Elvesztette önbizalmát és magabiztosságát. Atya szép fülöp előtt ugyanilyen jelentéktelennek érezte magát valaha az ifjú herceg. Egy pillanat, öcsém, állt fel fülöp, és a terem egyik szögletébe vonta Edem Héront. Visszatértek már a bíborosok, Edem? kérdezte halkan, akik a Szent Ámpolnáért mentek a Szent Rémi Apátságba. Igen, szörr. Már a székes egyházban vannak az apátság papjaival együtt. Jó, akkor hát a város mint Lyonban. Csak nem észrevétlen három kézmozdulattal jelezte, a kapurostélyokat, a keresztrudakat, a kulcsokat. A koronázás napján szőr, suttogta megdöbbenve héron. Éppen, hogy a koronázás napján. – Intézkedjék gyorsan! Amikor a kamarás elhagyta a szobát, Fülöp visszatért az ágyhoz. – Nos, öcsém, mit is kívánt tőlem? – A perséget, Fülöp. – Ó, igen. Nos, megadom, öcsém, készséggel megadom, de mivel túl erélyesen nyilvánította ki óhaját, nem azonnal. Ha most engednék kérésének, azt mondanák, hogy nem akaratom szerint, hanem kényszerből cselekedtem, és mindenki azt képzelné, hogy megengedheti magának az önéhez hasonló viselkedést. Tudja meg, hogy sem alapított, sem megemelt apanást nem kap, mindaddig, amíg rendeletileg le nem szögeztük, hogy a királyi területek elidegeníthetetlenek. De végül is önnek többé nincs szüksége poátyi perirangjára, rangjára. Miért nem adja nekem? Lássa be, hogy osztályrészem nem elegendő. Nem elegendő, tört ki a növekvő indulat. Ön király fiának született, és királynak a fivére. Valóban azt hiszi, hogy ez az osztályrész nem elegendő egy embernek, akinek csak annyi esze és annyi érdeme van, mint önnek? Érdemeim? kérdezte Károly. Igen, az érdemei csekélyek, mert végül is szemébe kell mondanom, Károly. Ön ostoba. Mindig is az volt, és gyarapodó évei ellenére sem lett okosabb. Már gyermekkorában is együgyűnek tartottam mindenki. Fejletlen esze miatt még anyánk, az a szent asszony, is megvetette, és Libuskának nevezte. Emlékezzék csak, Károly, Libuska. Az volt, és az is maradt. Atyánk többször is meghívta tanácsába, ugyan mit tanult ott. Mialatt a királyság ügyeit vitatták, a legyeket bámulta. És nem emlékszem, hogy valaha is kiejtett volna egyetlen szót, amelynek hallatán Atyánk vagy öngerránd úr ne vonta volna fel a vállát. Csak nem gondolja, hogy még hatalmasabbá akarnám tenni önt a várható szép támogatásért, amikor hat hónap óta Szüntelen csak ellene máskálódik. Ha más úton halad, mindent elnyerhetett volna. Ön, tán, szilárd jellemnek tartja magát, és arra számít, hogy meghajolnak személy előtt. Senki nem felejtette el szánalmas arcát, amikor mombasszomban óbégatni kezdett. Blanka, blanka, az egész udvar előtt elzakogva sérelmét. Fülöp, és éppen ön mondja ezt nekem, húzta ki magát feldult arccal márst. Éppen ön, akinek a felesége. Egy szót sem, Johanna ellen, egy szót sem a királyné ellen, emelte fel a kezét Fülöp. Jól tudom, még egyre terjeszti hazugságait, csak azért, hogy árcson nekem, vagy hogy balsorsában kevésbé érezze magát egyedül. Ön ártatlannak nyilvánítatta Johannát, mert meg akarta tartani burgundiát, mert, mint mindig, való volt az érdeke, mint a becsülete. De hűtlen hitvesem talán egyszer még nekem is hasznomra lesz. Mit akar ezzel mondani? Azt, amit mondok, vágott vissza már Sikároly. És újfent kijelentem, ha látni kíván a koronázáson, csak a periszékben láthat. Ha nem, távozom. A terembe lépő Edem Héron egy fejbólintással jelezte a királynak, hogy parancsát továbbította. Fülöp ugyanígy köszönte meg. Távozzék hát, öcsém, mondta. Ma csupán egyetlen személyre van szükségem, a reimszi érsekre. Ön nem érsek, akkor hát menjen, ha menni akar. – De miért van az, hogy valóán nagybátyánk mindig megkapja azt, amit akar, én pedig soha? – tört ki Károly. A félig nyitva maradt ajtón át ének szó szűrődött be. Közelgette a koronázási menet. – Ha elgondolom, hogy meghalhatok, és utánam ez a mamlasz lenne a régens – gondolta Fülöp. – Kezét fivére vállára tette. Ha majd hosszú évek során át oly sok kárt okozott a királyságnak, mint nagy bátyánk, kegyelmed is ilyen árat követelhet. De hála Istennek kegyelmet kevésbé szorgalmas az ostobaságok elkövetésében. Szemével az ajtó felé intett, és más grófja tehetetlen dühtől marcangolva, sápattan indult el. A küszöbön túl a papok seregébe ütközött. Fülöp visszament az ágyhoz, és ismét végigfeküdt rajta. Kezét összekulcsolta, és szemét lezárta. Kopogtatás hallatszott, de most a püspökök kopogtak pásztorbotjaikkal az ajtón. Kit keresnek, kérdezte Edemhéron. A királyt, felelte egy ünnepélyes hang. Ki keresi? A per püspökök. Az ajtó kitárolt és fején, süveggel, nyakában erekével a terembe lépett langré és bouvois püspöke. Mindketten az ágyhoz mentek, felsegítették a királyt, meghintették szentelt vízzel, s miközben Fülöp egy sejjen párnára térdelt, imát mondtak fölötte. Ezután edemhéron a királys Karlát köntöséhez hasonló színű bársonypalást ott terített Fülöp vállára. És ekkor megindult az elsőbségért folytatott harc. Rendes körülmények között a király jobbján mindig a laoni herceg érsek állt, de mert a laoni érsekség ez idő szerint betöltetlen volt, az érsek helyét Langré püspökének Géom de kellett volna elfoglalnia. Fülöp azonban a bovvoá püspököt intette jobbjára. Erre kettős oka volt. Egyrészt Langré püspöket túl készségesen fogadta egyházmegyéjében a régi templomosokat, és helyet biztosított számukra az alsó papság között. Másrészt buva a püspöke egy marinyi volt, a harmadik marinyi fivér, nagyon ravasz főpap, mindig kész a hatalmat szolgálni, ha abból előnyei is haszna származott. Ezt már két évvel korábban bebizonyította, amikor tagja volt annak a törvényszéknek, amelyik elítélte bátyját Öngerrandot. Fülöp nem sokra becsülte a püspököt, de tudta, hogy meg kell nyernie. Én hercegpüspök vagyok, enyém a jobb oldal, vitatta Guillaume de Buvo a régebbi püspöki székhely, mint Langré, vágott vissza Marigny. Arcuk már vörös lött a püspöki süveg alatt. A király dönt, eminenciás uraim, avatkozott közbe fülök, és Durford kénytelen volt balra húzódni. Egy elégedetlennel több, gondolta fülöp. Keresztek és gyertyák sokaságával tömén füstbe burkoltan léptek ki az utcára, ahol az udvartartás élén a királynéval már indulásra készen várakozott, együtt indultak a székesegyház felé. Útközben a királyt mindenütt harsogó üdv fogatta. fogadta. Fülöp meglehetősen sápat volt, rövidlátó szemét összehúzta. Reims földjét hirtelen különösen keménynek érezte a talpa alatt, mintha márványon lépkedett volna. A székes kapujában ismét megálltak. Imádkoztak, majd az orgona dörgő hangjai mellett Fülöp elindult a templomhajóban az oltár felé, a magas emelvény, a trón felé amelyre végül is ráült. Első mozdulatával a tőle jobbra álló széket felkínálta a királynéna. A templom zsúfolásig megtelt. Fülöp csak a koronák tengerét, a gyertyák fényében szikrázó hímzéseket, égszereket és miseruhákat látta. Mintha egy emberekből álló mennybolt terült volna el a lába előtt. Tekintetét a közvetlenül körülötte állókra fordította. Jobbra-balra forgatta a fejét. Látni akarta az emelvényen lévő személyeket. Ott van Sár de Valois, és onnan mosolygott rá a brokátokkal meg bársonyokkal borított monumentális maudártoá. Fülöp azonban nem látta sem Mársi Károlyt, sem Filipp de Valoát akit egyébként, mintha az apja is keresett volna a szemével. Reims érseke, Robert de Körtné a főpapi ornátus súlya miatt nehézkesen emelkedett fel a királyi trónnal szemben elhelyezett székről. Fülöp is felállt, és leborult az oltár előtt. A tedeum alatt Fülöp vált igazon törte a fejét. Vajon jól bezárták a kapukat? Hűségesen végrehajtották a parancsaimat. Öcsém nem az az ember, aki nyugodtan üldögél egy sarkában, mi alatt engem megkoronázna. És vajon Philip de Valois miért nincs itt, mire készülnek? Gályárdot kint kellett volna hagynom, mert személyesen jobban irányíthatja ípuskásait. Mi alatt a király az öcse miatt nyugtalankodott, Károly éppen egy mocsárban gázolt. Amikor más grófia dühöngve távozott a királytól, egyenesen Valoá szállására sietett. Nagy bátja már elindult a székes egyházba, csak Filip de Valoát találta ott, aki éppen végzett az öltözködéssel. Károly a haragtól fuldokolva mesélte el mindazt, amit bátyja hitszegésének nevezett. A két unokafivér nagyon ragaszkodott egymáshoz, mert ízlésük és jellemük sokban egyezett, és mindketten értették a módját, hogyan hergelje fel egyik a másikat. Ha így van, akkor én sem veszek részt a koronázáson. Veled megyek, jelentette ki Filip de Valois, és roppant elégedett volt, hogy ezzel kinyilváníthatja a királytól, az udvartól és tulajdonapjától való függetlenségét. Összehívták kíséretüket, és büszkén megindultak az egyik városkapu felé. Büszkeségük azonban kénytelen kelletlen meghátrált, a poroszlók fegyverei láttán. Se be, se ki, a király parancsa. A francia hercegeknek sem. Még a hercegeknek sem. A király parancsa. Ha így akar kényszeríteni bennünket kiáltotta Filip de Valoa, aki most már a sajátjának tekintette az ügyet Nos, mégis el fogunk menni.-Hogyan, amikor zárva vannak a kapuk? Tegyünk úgy, mintha visszatérnénk szállásunkra. A többit vész rám. A folytatás olyan volt, mint Holmi kamasz kölykök kalandja. Valóa grófja létrákért szalasztotta fegyvernökeit, aztán a létrákat az egyik zsákutca végén egy láthatólag őrizetlen fal mellé támasztották. A két unoka fivér fenekét kidüllesztve kúszott felfelé, de egyikük sem sejtette, hogy a fal túlsó oldalának tövében a vezlemocsarai terülnek el. Kötelékbe kapaszkodva ereszkedtek le az árokba. Az iszapos, jéghideg vízben már sikároly megcsúszott, és tán meg is fulladt, ha hat láb magas, erős, izmos unoka fivére idejében ki nem halássza. Ezután vakok módjára téblá voltak az ingoványban. Már nem volt számukra visszaút. Előre vagy hátra menni. Egyre ment. Az életük volt a tét, és hosszú három órára lesz szükségük, amíg kimásznak ebből a pocsolyából. Csak néhány csatlós követte őket, és miközben ott tocsoktak körülöttük a vízben, nem zavartatva magukat, hangosan átkozták gazdáikat. Ha valaha is kijutunk innen, kiáltotta már, hogy önmagát bátorítsa. Jól tudom, hová megyek, jól tudom. Sátögájába fogok menni. Philip de Valoá, akiről a hideg ellenére is ömlött a verejték, kidugta meghökkent ábrázatát a rothadón át közül. Hát még most is ennyire ragaszkodsz Blankához? kérdezte. Egyáltalán nem ragaszkodom, de egy-két dolgot meg akarok tudni tőle. Ő az egyetlen, az utolsó, aki megmondhatja, hogy fattyú elajos leánya s hogy fülöp fivéremet épp úgy felszarvazták-e, mint engem. Ha hajlandó tanulkodni, én is megszégyeníthetem fivéremet, és Lajos leányának adhatom a koronát. A remszi harangok zengő szava idáig hallatszott. Ha most elgondolom, hogy néki harangoznak, mutatott a város felé Marsi Károly, miközben derékig süppett az iszabba. A ékes egyházban a kamarások már levetkőztették a királyt. Az oltár előtt álló hosszú fülöptestén csak két egymásra húzott, a és az oldalán mélyen felhasított ing maradt. Az egyiket finom a másikat fehér sejemből varták. Mielőtt a királyt ellátják a felség jegyeivel, a gyülekezet előtt csak nem messzelenül mutatkozott meg, dideregve a hidegtől. A koronázás minden kellékét az oltára helyezték, Szendöni apátja vigyázott rájuk, és ő is hozta ide őket. Az apát kezéből Edem Héron vette át a harisnyát, a liliumokkal hímzett hosszú sejemansót. Ő segített a királynak ennek feltöltésénél, és ő segített felhúzni a hímzett szövetből készült cipőt is. A távolmaradt burgundi herceg helyett Ánsződő Zsoinvél kötötte fel a király arany sarkantyúját, majd utána leoldotta. Az érsek megáldotta a hosszú kardot, amelyről azt tartották, hogy valaha nagy károé volt, és Vásziánál felemelve a király oldalára erősítette, e szavakkal. Axipe ladium, CUM DEI benedictione. Hat parancsnok, uram, lépjen közelebb! Szólalt meg a király. Gosédös Ation engedelmeskedett, és Fülöp leoldva kardját átnyújtotta neki. A koronázások történetében még soha nem akadhat parancsnok, aki uralkodója szolgálatában méltóbb lett volna a katonai hatalom jelvényére. A kard átadásának gesztusa kettejük közt többet jelentett a szertartásnál, hosszan néztek egymás szemébe, és a jelkép egyé vált a valósággal. Szentremi apátja odanyújtotta a szent ámpolnát az érseknek, aki egy aranytűhegyével egy cseppnyi, állítólag az égből származó szent olajat emelt ki belőle, majd újjával elvegyítette a kehelytányérra előkészített krizmával. Ezután megkente Fülöp feje tetejét, mellét, a válla között, a hátát és a hónalját. Edemhéron összefűzte az ingeket összetartó gyűrűket és fibulákat. Ezt az inget később majd elégetik, mert a szent kenet érintette. A királyt ekkor az oltáron lévő ruhákba öltöztették, előbb az ezüst szállal hímzett vörös szaténköntöst adták rá majd a gyöngyökkel kivart aranyliliomokkal ékes, kék szatén tunikát. Erre a hasonló kelméből készült dalmatikát és végül a merev, szögletes palástot, amelyet a jobb vállon egy arancsat tartott össze. Fülöp érezte, hogy egyre nagyobb súly nehezedik a vállára. Az érsek megkente Fülöp kezét és újjára csúsztatta a királyi gyűrűt. Jobbjába helyezte a nehéz aranyogart, a fennkézben végződő királyi pálcát, az igazság kezét. A főpap végül térdet hajtva a szentségház előtt magasra emelte a koronát, miközben a főkamarás név szerint szólította a jelenlévő pereket. méltóságú és hatalmas nagyúr, Valoá! Ebben a pillanatban kevés parancsoló hang zendült meg a templom hajójában. – Megállj, érsek! Ne koronázd meg a bitorlót! Ezt Szent Lajos Leánya parancsolja neked! A tömeg hullámzani kezdett. Minden fej arra fordult, ahonnan a kiáltás felhangzott. Az emelvényen ülők és a miséző papok nyugtalankodva néztek egymásra. A sokaság ketté vált és utat nyitott. Néhány nagyúrtól körülvéve magas, még szép arcú, tömör állú, világos és haragos szemű asszony lépkedett a kórus felé. Csak nem hófehér hajzatát keskeny diadémmal leszorított özvegyi fátyolt akarta. Amerre elhaladt, suttogást támadt. Ágnes Hercegasszony, ő az! Az emberek a nyakukat nyújtogatták, hogy jobban láthassák. Meglepődtek, hogy mennyire megőrizte méltóság teljes küllemét és határozott fellépését. Szent Lajos leányát úgy képzelték el, mint valami távoli korszakhoz tartozó ős anyát, Egy megrokkant árnyat valamelyik burgundi kastélyban. Slám a valóságban egy ötven éves, még élete és tekintéje teljében lévő asszony jelent meg előttük. Megállj, érsek, ismételte meg a hercegasszony, amikor már csak néhány lépés választotta el az oltártól. És ti, többiek is figyeljetek. Olvassa, melló, fordult kísérő tanácsosához. Guillaume de melló kigöngyölt egy pergamenttekercset, és olvasni kezdett. Mi, nagyon nemes, franciaországi Ágnes úrnő, burgundia hercegnője, a mi úrunk Szent Lajos királyleánya, a magunk nevében, és fiunk, a nagyon nemes és hatalmas Eudé herceg nevében, hozzátok fordulunk az itt jelenlévő, avagy a királyság területén bárhol tartózkodó bárokhoz és hűbérurakhoz, tiltakozva az ellen, hogy királynak ismerjék el Poitier grófját, aki nem törvényes örököse a koronának, és követelve, hogy a felszentelést halasszák el mindaddig, amíg el nem ismerik franciaországi és navarrai Johannát úrnőnek, az elhunyt király, és leányom leányának és örökösének jogait. Az emelvényen egyre fokozódott az izgalom. A templom mélyéről már baljós moraj hallatszott. A tömeg összép tömörült. Az érseket szemmel láthatóan zavarta a korona. Nem tudta, hogy visszategye tegye az oltárra, vagy pedig folytassa a ceremóniát. Fülöp nem mozdult. Fedetlen fejjel tehetetlenül állt, a negyven fontnyi arany meg brokált súlya alatt. Kezét szinte megbénította a hatalom meg az igazság. Még soha nem érezte magát ennyire kifosztottnak, ennyire kiszolgáltatottnak, ennyire magányosnak. Mintha vas kesztyű szorongatta volna a mellét. Nyugalma szinte ijesztő volt. Egyetlen mozdulat, Egyetlen szó e pillanatban, vagy ha vitába száll, felfordulást és saját verességét okozhatja. Dermetten állt, díszei közé ékelődve, mintha a harc valahol mélyen alatta zajlana. Hallotta, hogy az egyházi perek egymás között csuttognak. Mit tegyünk? A langréi püspök, aki nem felette a király felkelése alkalmával őt ért, sértést, azt javasolta, szakítsák félbe a szertartást. Vonuljunk vissza, és tanácskozzunk, ajánlotta egy másik. Nem tehetjük, fülöp már az úr felkentje, ő már király, tehát meg kell koronázni, vágott vissza a bovói püspök. Máogróf nő Johanna leányához hajóva sógta. A nyomorult. Megérdemli, hogy beledögöljön. A hadak főparancsnoka teknős béka szemhéjával intett edemhéronnak, hogy folytassa a perek szólítását. Nagyméltóságú és hatalmas nagyúr, Váloágrófia királyi per, kiáltotta a kamarás. A figyelemekkor a király nagybátyjára terelődött, ha jelentkezik a felszólításra, akkor Fülöp győzött, mert Valóa a világi perek a valóságos hatalom támogatását jelentette. Ha azonban visszautasítja a hívást, Fülöp elveszett. Valoá nem nagyon igyekezett, bár az érsek szemmel láthatóan az ő döntésére várt. Fülöp ekkor mégis megkockáztatott egy mozdulatot. Fejét nagybátyja felé fordította, és reávetett pillantása százezer livr ért. Burgundia soha nem fizetne ennyit. Konstantinápoly ex császára görcsösen feszült arca lemelkedett fel, és unoka öt csemögé állt. Milyen jól tettem, hogy nem garasoskodtam vele, gondolta Fülöp. Nemes és hatalmas Máó úrnő, Artoágróf nője, királyi per, kiáltott ismét Edem Heron. Az érsek magasra rámelte a súlyos aranykoronát, amelyet homlok része felett egy kereszt díszített, és végre kimondta. Koronétedusz. Az egyik világi pernek azonnal át kellett vennie a koronát, hogy az uralkodó feje fölé tartsa míg a többi per szimbólumként egy-egy ujjal érinti. Baloá már nyúlt is a korona után, de Fülöp jogarának egyetlen intésével megállította. Kérem, anyám, tartsa a koronát, szólt Maohoz. Köszönöm, fiam, suttogta az óriás asszony. Ellátványos megkülönböztetéssel köszönték meg neki, a kétszeres királygyilkosságot. Mao ezzel elfoglalta a királyság első perjének helyét, és így nyomatékosan hagyták jóvá Artoá grófsághoz való jogát. Burgundia nem hajt fejet, kiáltotta Ágnes hercegasszony, és kíséretét maga utánintve megindult a kiárat felé, mi alatt Mao és Valoa lassú léptekkel kísérte vissza Fülöpöt, a, trónhoz. a király leült, lába egy párnán pihent, az érsek leemelte süvegét, szájon csókolta az uralkodót, mondván, vivarex in auternum. Az egyházi és a világi perek utánozták az érseket, és elismételték. Vivarex in auternum. Fülöp fáradtnak érezte magát. Hét hónapi szakadatlan harc után az imént nyerte meg utolsó csatáját, és megkapta a legfelsőbb hatalmat, amelyet most már többé senki nem vitathat el tőle. A levegőt hasogató harangszó az ő díjadalát hirdette, odakünt dicsőséget és hosszú életet kívánva kiáltozott a nép. Fülöp minden ellenfelét legyőzte. Az utódlást fia biztosítja, és boldog feleséggel osztja meg gondját és örömét. A francia királyság immár az övé. Milyen fáradt vagyok, mennyire fáradt, gondolta. Ennek a 25 esztendős királynak, aki makacs akarata révén jutott el idáig, aki elfogadta a bűn, nyújtotta előnyöket, és aki egy nagy uralkodó minden képességével rendelkezett, ennek a huszonöt esztendős királynak a boldogságához látszólag már semmi nem hiányzott. De hamarosan elérkezik a bűnhődés ideje.